להיות לעם לאדוני. ויבואו כל העם בית הבעל וידצוהו ואת מזבחותיו ואת צלמיו שיברו ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות. ויישם יהוידע פקודות בית אדוני ביד הכהנים הלויים אשר חלק דוד על בית אדוני